Під музику цієї культової рок-групи 70-х все в їх поколінні ставалося вперше. Поцілунки, екзамени, дискотеки, посиденьки в гуртожитку, перші кохання по-дорослому, перші розучення. А тут раптом з'ясувалося, що в залі і на балконах є вільні місця. А може смовуки не приїхали і обізнані вже здали квитки? Пішли на концерт у шістьох. Галя з Віктором Ірина зі Стасом, давній приятель, просто друг, та Луїза з конем. Ми тут по роботі працюємо. Магда, на шостому місяці вагітності сидить вдома, подалі від протягів та епідемії грипу. Завіса повільно піднялася, відкривши щемливу картину. Перед мікрофоном стояв Алан Сілсон, старий і сивий. Поруч хлопці-музиканти а зліва у куточку сцени – симфонічний оркестр. Алан заговорив низьким, захриплим голосом. Мало того, сказав, що барабанщик Рон Келлі захворів під час гастроли. Та ще і я, ваш покірний слуга, не виправдав сподівань, маючи то бронхіт, чи то вже запалення легенів. І тому сьогодні хлопці співатимуть без мене. Закашлювся підняв догорі два великі пальці і стиснуті кулаки, усміхнувся і пішов важкою ходою за коліси. Багато обіцяючий вступ. Музиканти почали зі знайомої мелодії, але їх голоси ледве було чути. Залою пройшла хвиля низького звуку. Чи то видихнули одночасно, чи то розгублено перевели подих. Ніби гаряча жінка зійшлася з сонним утомленим чоловіком, у якого на цей вечір були інші плани. Перший контакт між публікою та артистами був схожий на взаємне розчарування. Хлопці на сцені співали не так, як Аллен Сілсон та Кріс Норман свого часу, по-іншому розставляли акценти, не там робили паузи. Але ці пісні зіпсувати було неможливо. Тим більше, що грали музиканти добре. Їх виступ трохи нагадував репетицію, але у цьому була певна привабливість. Басист Грехем Кірнс та гітарист Енді Віллен не були у тому давньому складі смовки. Але Кірнс колись грав не менш легендарній групі Іглз. На барабанах азартно управлявся львівський музикант, якому довелося влетіти у репертуар за один день, а львівський диригент змушений був терміново писати партитуру для оркестру. Співали разом з музикантами, пригадуючи слова. А пам'ять демонструвала свій відеоряд. Забуті картинки зі студентських поїздок у колгоспи на помідори чи картоплю, розмови на перервах перед аудиторіями на широких підвіконнях, пакування заплічників у Карпати з обов'язковими спотикачами та слив'янками. Галя навіть згадала, як танцювала «Магда» На факультетських дискотеках 30 років тому швидкі танці. Її рухи, вираз обличчя. На перших звуках іглсівського готелю «Каліфорнія» не витримала і набрала номер маги. прошепотівши у трубку «Магду, слухай». Після концерту вся компанія завалила у першу ліпшу кав'ярню. На підвищенні у залі грали живі музиканти. Чоловіки замовили вино, і щось із репертуару смовки. Через годину, розливаючи чергову пляшку червоного сухого, прийняли, проголосувавши підняттям рук, одностайне рішення. Кожного з них прийде час ховатимуть під цю музику. Львова терапія Коли визначаєшся нарешті, чого насправді хочеш, настає час діяти. Людство ділиться на дві категорії. Люди, які говорять, і люди, які діють. Одні жаліються на долю і обставини, марнують час у проговорюванні банальних речей, зрозумілих без слів, так і не дозріваючи до дій. Інші менше говорять, більше роблять. Поступово цеглинка до цеглинки складають свою будівлю, і вона росте, робиться помітною. А у перших, з якої точки не подивишся, рівнина.